Коли Рада в загальних рисах пристала на умови посла людей БК, Ран виклав їм бойовий задум вождя Рум-І. Отже, люди Бика збирають усе своє військо, а тим часом посли такі як Ран, що розійшлися поміж хліборобських громад до речі, мене, старшого сина братове, послано саме до вас, домовляються про підмогу. І того дня, коли сонце перейде на нижче передостаннє коло, слід з усіх боків вдарити по підлих степовиках. Отож, якщо ви даєте згоду, за кілька місяців загін ваших воїнів вирушить у похід під моєю орудою. Останні слова він вимовив тихо, з розрахунку на обурення, але Рада сприйняла це як належне. Постановили виділити Ранові для походу 10 молодих цьогорічних чоловіків, що не мають військового вишколу. Ран узявся їх навчати. Рада поселила їх окремо у великій похиленій хаті і забезпечила громадським харчем. Молоді чоловіки ще достеменно не знали, що на них чекає, тому були вдячні Ранові, що він звільнив їх від виснажливої праці в полі. Спочатку Ран хотів виявити, якими за силою і спритністю є його вже майже воїни. Чоловіки-хлопці були досить сильними, але дуже незграбними. Вони навіть з лука погано стріляли і страшенно не любили бігати. Ран це помітив і саме на Бігові будував військову підготовку. Щоранку він змушував їх бігати у протилежний від річки Бік, там розвертатися, бігти до річки і вже тоді купатися. Хлопці-чоловіки це спочатку сприймали як жарт, а коли ран це підтримав, Повторив кілька днів поспіль, намагалися збунтуватись. Тоді він вибрав найсильнішого і найвпливовішого серед них Лока і при всіх зацідив йому в писок. Ран очікував, що або той кинеться на нього з ножем, тоді мав стати в пригоді мідний кінжал, або скориться. Натомість Лок заплакав як хлопчик скривджений старшими хлопцями. Рано вістало совісно. Він звелів усім сісти поряд і почав говорити. Хлопці, тобто чоловіки новопосталі, послухайте, що я вам скажу. Я бачив воїнів-степовиків. Вони дуже сильні і жорстокі. Вони мають мідні сокири. Воюють на конях і в битві налітають на свого суперника, як орли на зайців. Тож коли ми хочемо їх перемогти, маємо бути ще сильнішими і жорстокішими і налітати на ворогів, як вовки на овець. А для цього треба вчитися військової справи і щодень вправлятися. Це важко і вам може лінькі – Через це я змушений бути суворим. Часом буду бити. Але лише доти, доки ви не станете справжніми воїнами. Після цього ми будемо рівними. І ніхто нікого не зможе вдарити безкарно. Тут ніхто не є проти своєї волі. Хто хоче, може повернутися додому і завтра ж раненько вийти з серпом на поле. «Я нікого не тримаю силоміць!» Ран замок і питально обвів поглядом своїх підопічних. Вони похнюплено мовчали. Але ніхто не підвівся, щоб йти додому. Ран вів далі. Воїн уже ніколи не мусить буде тяжко працювати в полі. Навіщо? Хай працює той, хто не здатен до зброї, а ти – сильний і сміливий, можеш просто піти і взяти, що хочеш. Ран сам злякався цих своїх слів і поспіхом додав, ну, звісно, річ не у свого народу, а у його ворогів. Свій народ, навпаки, воїн має захищати від таких самих, як він які теж би хотіли прийти і взяти, що собі хочуть. А тепер, братове, мужі народу кози, я вам даю час до ранку. Хто не може терпіти, хай йде додому жати пшеницю, а хто залишиться, буде робити все, що я скажу. Ран підвівся і, не оглядаючись, пішов до річки. За ним прийшов один Лок. Решта сиділи і про щось розмовляли. Наступного ранку з раном бігав лише Лок. За кілька днів до них пристало ще п'ятеро хлопців-чоловіків, але не з першої групи, а інші. Потім прийшло ще стільки Щоран змушений був відправляти деяких додому, щоб у нього залишилося не більше десяти, як того вимагала військова угода з радою громади. Почалися тяжкі військові будні, від яких і сам Ран потерпав чи не найдужче, зважаючи на його неслухняну натуру. Але відступати було нікуди. Кожен ранок вони розпочинали з бігу. Потім купалися, снідали і бралися до бойових вправ. Стріляли з лука в ціль на місці і в ціль, що рухається. Метали спис, ніж і сокиру, у закопану в землю колоду. Сходилися в рукопашну і вчилися воювати гуртом. Ставати в шеренгу, у квадрат, Відступати? Наступати? Старий мисливець ОК учив їх полювати, розрізняти сліди і розуміти поведінку різної звірини та знати властивості трав, як лікувальних, так і отруйних. Одного разу до їхньої хати прийшов Відун Сак і почав розпитувати, чи молоді чоловіки до зброї справляють щоденно поклоніння великій матері та їхнім племінним і родовим богам, а також небу. Хлопці-чоловіки бентежилися, щось булькотіли, опускали додолу очі, і Відун виявив, що тут завелася скверна. Ран теж стривожився, бо у щоденних вправах вони геть забули про обряди.